Oh, o me lo destino, come da triste e mischino, S'è so a chi ne vuole, se ne spasse, non li piole. Oggie è, è più cura, o gorsù dame coltura. La mia pianta così degna, che nasceva toli regna, o per fanne lo vuol, o di scandalo di logu, asci sigresma cieffiiti, ortata cala lieti. portando tutti in inveni a ielita c'è mi godi anche lo terzo vendi tutto l'inguerno non cregne le malannata dopo arriva il tavata un mio Oggi non nevo più nevo, lo compro in botella che ne sbarcata da Marsella. Se è senza narva, ti fe ad olio d'arva. Dalla pioggia alla montagna A gioia della campagna E a mezza la natura Sempre la più perdura D'estate come il d'inguerno Poi o brano sempre eterno E da Roma la pace O lo brutto della luce, ero l'arbare di Dio. Prima ero l'utomvìu. Oggi manco per lui tu ne parla veneri tu. O che tu faci, o che tu ne vuoi in pace. Meritava più d'amore, ero di tanto valore, ma d'avemmi abbattuto ogni giorno sarebbe pentuto.